Місяця вересня. Відтоді минуло тринадесять сідьмиць. І в Київ-город прийшла золотава осінь. Було ще по літньому тепло, тільки і берести за хрещатим яром пойнялися першою сивиною та жилаві дуби в діброві, ронили на землю рясне жолуддя. Год Інгельт, колишній роб, якого Богдан кілька років тому наставив тивуном у своєму селі Можі-Ловчі, Казав, що в лісі над Либіддю рікою розвелося багато вепрів дикунів. Вони перерили все довкола, виридуючи навіть жолудями, і не вадило б трохи поганяти їх. Але великому князеві пропала до вловів. Та й не до того було. В неосяжній землі його почалися великі рухи. Цілі племена лишали насиджені місця своїх пращурів і йшли шукати долі в нових країнах, що належали тепер до столу великого київського князя. Добра половина сіврів, які жили між дінцем сіврським і городом Прилукою, кинула свою землю і подалася на нові, за Дунай, до тих сіврів, що поселилися там ще за часів Данка та Рогволда. По сіврах... Туди таки посунули й частина Горватів, бо під горами Горватськими вже було надто людно. Весь час окремими поїздами з жонами та дітьми вкупі йшли через Русь на полудень і полунічні племена Дреговичів, і смоляків з довгими рудими бородами, та ельменських словін, перемішаних із Чуддю, Муромою та іншими уграми. Їх теж вабили нові землі руського князя в далекій Мізії, якою правив тепер велій болярин Борислав. Наручиті можі гатила доносили, що смоличі геть оголили свої поконні землі, і в їхніх весях тепер мало не вовки виють. До пересельців з полуночі, крім уже згаданих горватів, лучилося й багато інших полян, особливо тиврівців, улучичів та божан. Це з одного боку було добре, нехай греки забудуть про свої колишні володіння. З іншого боку, таке гвалтовне переселення могло послабити не тільки околиці землі, а й саму Русь. Богдан уже збирався припинити той рух, бо й коло Дунаю, й за Дунаєм вистачало свого люду, і треба було подбати й про головні землі. І тут, до речі, попросилися на звільнені креси два племені ляських полян. З Ляхій прийшли два брати, Радзін і Вятко, і ударили чолом великому князеві Київському. «Ми речемо се поляками, і ви єсте поляни! Пусти нас зацник сьонзе до своєї жемі! Вельми гунсто на навіслі, і гоцькі фряги не дають житча!» Особливо велике було плем'я князя Ляцького Вятка. Його брат Радзін обіцяв теж привезти, хоча й небагато. Гатило й віддав їм вільні країни. Радзіма посадовив на рісті сожу, в'ятки ще далі на полуніч, аж до земель смоляків. От Борислава надходили тривожні вісті. Греки невдоволені таким масовим заселенням своєї колишньої провінції Мізії. Та й сіври з Горватами не вдовольнялися лише так званою сірмією, а йшли далі на полудень, просочуючись у надрах Греції до самого Пелопонесу. Між ними раз по раз вибухали криваві сутички, і все могло призвести до чого завгодно. Нова війна ж з греками не входила до планів великого князя. Він послав до своїх намісників у Сірмію та Мізію нарочитих можів, аби не вести лад серед пересельців, бо і поляни, й моравці, і інші венецькі племена теж почали сунути великими гуртами за Дунай разу раз, посилаючи в усі кінці землі своєї нарочитих можів та боляр, гадило, де наказом, де обіцянками, а да й хитрістю, ніким не підозрюваною, намагався дати бодай якийсь слад тому бродінню, що панувало скрізь. Він знав держава мусить керуватися з одних рук і всілякими способами саджав на волості й країни відданих людей. Тамтешніх володарів або брав до себе у двір, ваблячи багатством та новими землями, або ж доручав їм важливі й довготривалі сольства й намісництва. В цих турботах та в змаганні зі слами різних країн і минали його дні. Так тривало віддавна, з того самого літа, коли на горбі над сивим Дніпром ліг у землю брат його діда Рогволод. І всі вже звиклися до думки, що так і мусить бути, бо великий князь Київський, перед яким тремтів увесь світ, мав тверду руку і крутий норов. Серед місяця вересня, коли за полудневим заборолом та наборучовому току мірно гупили ціпи, які кияни звозили зерно та солому в кліті і нагумна, до великого князя Київського завітало незвичне сольство. Не заморський, не чужоземне, бо таких у княжому хоромі та в теремах вельможів стольних було майже щодня цілими метками, а таки незвичне, і все просто схвилювало Богдана. Метка. Низка. Велика кількість. Перед ним, високо тримаючи бриту голову з білим оселецем коси, стояв старий Шумило, косацький готаман з лугів. Гатило дивився на нього і порівнював із ним себе. Скільки ж то літ минуло відтоді, як сей лугар десь отам понад соляним шляхом співав йому пісню про ведмедя Русина. Мабуть, і пригадати було б годі, коли б усі не пам'ятали, що того літа помер великий князь Руський Данко. Тридцять п'ять літ, і то була правда. Хоч як сумно зізнатися собі самому, що й ти постарів на тридцять п'ять літ і зим, і весен. А міцний єси ще вельми, сказав Богдан, і те саме подумав про себе. До боболотя не гниє, Гатиле. Це була теж істина, і Богданові стало надзвичайно приємно, що старий Готаман назвав його не князем і не Богданом, а тим іменем, яке сам йому колись причепив. — Та що чолом б'єш, гота мене? запитав Гатило, і раптом схаменувся, бо косак і досі стояв перед ним на випинки. — Ти сіть, у ногах правди не є. — Спаси біг! Атом помислив, що й мене маєш хід морити, як останнього сла грецького наче. єси, що всі стеляться перед очі твої. Гатило похмуро всміхнувся. Те нагадування не дуже прийшлося йому до смаку, проте знову спитав, коли старий усівся. Пощо що б я чолом? Виджу, не прийшов єси для так!» У кутку сидів, поклавши довгого меча поряд на лавицю, княжи Жданко, старший Богданів син. Він був чорнявий і широкобровий, схожий на матір, але всім іншим удався в батька, із ростом і кремезними плечима, і навіть дивився так, як і гатило, з-під — Забрав Єси Годоя, князя нашого Кошового! — нарешті обізвався Шумило. — Той що є? Хіба вольниця косацька так вельми князя хче? Шумило вправив уселедець за вухо і пригладив білі вуса. — Хче не хче, а вирій без матки не може. Кіш мене сле до тебе, так і чолом бити. — Пощо? Годоя вам усп'ять? Старий знову погладив вуса, певно, ховав лукаву посмішку. «Ні, Гатиле. Відаю і я, і інші відають, що не да синам у зворот годує. За «Зачим же слід тебе?» Шумило блимнув у куток, де мовчки сидів Данко. Тоді подивився на Богдана і сказав. «Пусти нам, княжича!» «Княжича?» Богдан теж узявся за свій шпакуватий оселедець і накрутив його вузлом на руку. Тоді глянув назад і кивнув синові, щоб вийшов з хати, бо розмова набувала надто несподіваного повороту. Княжич устав і перевальцем пішов до дверей, несучи меч під пахвою. Княжиче речеш!» – аж обізвався Гатило. «Хіба ж не відаєш ти, що ям на рік його на стіл великокняжий? У себе місто!» Косак засувався на лаві і підібрав поле безрукавої гуньки, що розкристалася на грудях. «Бо не за нього ж б'ю!» – сказав він. «Б'ю за меншого твого, Юрка!» З-під гуні старому знову визирнув червоний шовковий опояз на чималому череві. «Малий ще є!» «Малий? А згадай, ну, Гатиле, який був єситий, коли...» Богдан махнув рукою, бо знав, що скаже косар, і страхався розчулитись. «Коли людина робить щось на сам голова, то одне... Навіть якщо мала, коли ж її примучувати, стережися дати помилу. Він так і сказав шумилові, і вони ще довго сперечалися. Тивун приніс їм холодної браги з зимнику, вони випили всю і так ні до чого й не домовились. Не міг же Богдан узяти та й бовкнути. Люблю Юра свого і не маю сил одпустити вдалеч від себе. Хто й зна, як сприйме старий косар, а князеві? Великому князеві треба дбати й про те, як за нього думатимуть і як говоритимуть люди. Коли вони виходили зі світлиці, стояв пізній обід. Можна було й пополуднувати, і Гатило саме се збирався сказати Шумилові, та не знав як, аби дурним словом не зобидити старого лугаря. І тут підійшов Данко. Широкі чорні брови його були стулені в суцільну пряму лінію, і очі з-під них дивилися твердо, навіть твердіше, ніж звично. Княжич проказав до батька низьким голосом. «Посадіть мене!» «Куди?» «До косарів!» «У речен єси столу великокняжому!» – сердито відрубав гатило і пішов геть. «Я скидаюсь!» – навздогінці гукнув йому син, і великий князь обернувся і здивовано глянув на нього. Тоді взяв старого косаря за плечі і мовчки потяг у столову світлицю. Данко, певно, був весь час поблизу і слухав їхню розмову. Він уже давно з-під дивився на батька, що відтоді, як гатило, заборонив йому злюбитися з донькою Дарницького малого боляра на сутка. Тоді Богдан сказав йому, «Великий князь не належиться до себе, але до великокнязівського столу». Данко, звичайно, не зрозумів його, бо в двадцять з невеликим літ між думає зовсім не так, як у його сорок сім. Гатило бачив все і не знав, що робити. Він наказав тоді боляринові негайно віддати свою доньку заміж, але тим справи не порятував. Данко став як чужий, і се страшенно боліло Богдана. Він чекав, що казатиме на те Шумило, та старий лугар, мов і не чув його розмови з сином. Богдан у думці подякував Готаманові, а по обіді, коли гості розійшлися, спитав. — А що, взяв би сіданка? — Взяв бим, — охоче пристав на те шумило. — Але то є не для мене самого, а для Коша. — Відаю, — мовив Гатило, — відаю. — Посаджу вам, Данка, тільки ходи роту до мене. — Роті ходити, присягатися. — Яку роту? Об чім? Скинув білі брові шумило. «Ходи роту, що прийдеш вуєм, синові моєму молодшому Юркові!» Це вже було щось геть інше, таке, що старий лугар і не думав досі про нього. Він так і не відповів нічого. Лише вранці прийшов до гатила і сказав, привітавшись піднятою рукою, як то робили косаки. «Речу без роти!» Прийду вуєм сину від твоєму, якщо такий старий дідуган може навчити Гатилового сина чогось путнього. Відвезу Данка і прийду. Чи маю й землю їсти?» Шумило хитро посміхнувся, і Богдан лише рукою махнув. «Мав Юркову, доброго, та...» «Головою наклав!» Богдан кивнув. «У Мізії. «Чув єсмь! Щаслива то смерть Гатиле!» Дай біг кожному в раті лягти, а не на печі. Найдужчим боявся, що й ти таку смерть мені зичиш, а тепер виджу шануєш покон віців своїх. На тому вони розійшлися. Того таки дня Данко постав перед вітцем у новому вигляді. Від його буйного чорного волосся на голові лишився тільки лискучий оселедець коси, і тім я проти сонця білий, не засмагле, і здавалося химерною габрійською ярмулкою в порівнянні з бронатним обвітреним лицем. Данко вклонився батькові до землі і гадило дав йому на нову дорогу свій важкий і довгий меч. Княжич торкнувся вустами леза коло і з тієї миті перестав бути княжичем. А там, у лугах, і землю їсти ймеш. Хитро примружився шумило і провів долоною по вустах, аби стерти посмішку.